Capitolul 8 Astfel de evenimente erau departe de a domoli spaimele locuitorilor din vârst. Acum nu mai exista nicio îndoială. Gura de umbră, cum ar spune poetul, nu vorbise degeaba atunci când proliferase acele amenințări auzite de toți mușterii de la regele Matei. Nicudeac, lovit în mod misterios, fusese pedepsit pentru nesupunerea și cutezanța sa. Nu era acesta un advertisment la adresa tuturor acelora care ar fi fost tentați să-i urmeze exemplul? Era cu desăvârșire interzis să pătrunzi în castel. Iată concluzia care se desprindea din deplorabilele încercări. Oricine s-ar încumeta din nou și ar pune viața în primejdie, mai mult ca sigur că, dacă pădurarul ar fi izbutit să treacă dincolo de curtină, nu ar mai fi fost văzut niciodată în sat, de unde se vede că spaima era mai covârșitoare și mai atotputernică decât oricând în vârst, ba chiar în vulcan și de asemenea pe tot cuprinsul văii celor două juri. Se vorbea, nici mai mult, nici mai puțin, despre părăsirea ținutului. Deja, câteva familii de țigani, decât să viețuiască în preajma cetățuii, alăseseră să plece. Acum... Când castelul slujea drept refugiu unor făpturi supranaturale și puse perele, asta era mai presus de răbdarea obștii. Nu mai era altă cale decât să-ți lumea în cap și să o pornești spre cine știe ce altă regiune a comitatului, dacă stăpânirea maghiară nu se hotăra să nimicească vizuina aceasta, unde nu puteai pătrunde. Dar putea fi oare castelul din Carpați nimicit numai cu mijloacele aflate la îndemâna oamenilor? În prima săptămână din august, nimeni nu se încumete să iasă din sat, nici măcar ca să-și vadă de muncile câmpului. Cea mai nensemnată lovitură de sapă nu putea oare provoca apariția vreunei fantome care-și avea sălașul în străfundurile pământului? Fierul plugului, săpând brazda, n-ar fi făcut să se înalțe în văzduh cârduri de stafii ori de vârcolaci? Unde s-ar semăna greu, n-ar încolți vreo sămânță a demonilor? Este ceea ce negreșit se va întâmpla, spunea. Pătruns ciobanul fric și, în ceea ce-l privea, se ferea cu cea mai mare grijă să mai meargă cu turmele la păscut, pe imașurile Jiului. Satul era prin urmare înghețat de frică. Nimeni nu-și mai lucra tarlaua. Toate suflarea stătea pitită în casă, cu ușile și ferestrele zăvorite. Jupânul Colț nu știa ce hotărâre să mai ia pentru a reaprinde în inimile celor pe care îi cărmuia, flacăra unei încrederi care de altfel îi lipsea și lui. Singurul lucru care îi mai rămânea de făcut era fără îndoială să meargă la Cluj să solicite intervenția autorităților. Și fumul se mai ridica oare din hornul donjonului? Da, de mai multe ori. Luneta îngădui să fie zărit prin cețurile care se târau pe suprafața podișului orgal. Iar norii, când se înnopta, nu căpătau o nuanță roșiatică asemănătoare răsfrângerii unui incendiu? Da, și ai fi zis că spirale aprinse dansau într-un vârtej deasupra castelului. Iar vuietele care îl înfricoșaseră peste poate pe doctorul Patac, se mai rostogoleau cumva peste spinarea de piatră a pleșei spre spaima nemăsurată a locuitorilor vârstului? Da! Sau, cel puțin în ciuda distanței, vânturile din sud-est făceau să ajungă la urechile lor trosnete cumplite, repercutate de ecourile trecătorii. Mai mult! Dacă ar fi fost să te iei după acești oameni ieșiți din minți de groază, ai fi zis că pământul era răscolit de trepidații subterane, ca și cum un vechi crater ar fi prins din nou viață în lanțul carpaților. Dar poate că, în tot ceea ce oamenii din vârst credeau că văd, aud și simt, era o bună parte de exagerare. Fără îndoială că avuseseră loc fapte reale, tangibile. Trebuie să recunoaștem... Și cu greu nu se mai putea trăi pe meleagurile acestea atât de bântuite, încât îți venea să-ți iei câmpii. Se înțelege de la sine că la regele Matei continua să rămână pustiu. Un bazar pe timp de epidemie, asta mai lipsea. Nimeni nu avea îndrăzneala să-i tracă pragul, iar Ionas își punea întrebarea dacă nu cumva, în lipsă de mușterii, nu va fi silit să se lase de negustorie, când, sosiseră doi călători, veniți să răstoarne această stare de lucruri. În seara zilei de 9 iunie, pe la ceasurile 8, clanța fu apăsată de afară, dar, cum era zăvorâtă pe dinăuntru, ușa nu se deschise. Ionas, care se rătrăsese deja în mansarda lui, se grăbi să coboare. Speranței de a se afla în fața unui oaspete, i se adăuga teama de a nu da piept cu cine știe ce strigoi fioros, căruia n-ar fi știut cum să-i refuze mai repede găzduirea. Începu așadar să parlamenteze prudent din dărătul ușii, fără să se încumete să o deschidă. cine e acolo?" întrebă el. Doi călători." Vii?" Nespus de vi. Sunteți singuri?" Atât de vi cât pot să fie, domnule Hangiu, dar care nu vor întârzia să moară de foame. Dacă vei avea cruzina, să nu te îndupleci să-i lași să intre." Ionas își luă inima în dinți. Trase zăvoarele și doi bărbați îi trecură pragul. Abia intrați, prima lor grijă fusă ceară fiecare câte o cameră, având intenția să poposească la vârst pentru 24 de ore. La lumina lămpii, Ionas îi cercetă din cap până în picioare pe noi veniți, încredințându-se că avea, într-adevăr, de a face cu două ființe omenești. Ce noroc pe capul lui! Cel mai tânăr dintre călători părea să aibă cam 32 de ani. Statură înaltă, chipeș, trăsături distinse... Ochi negri, păr castaniu închis, barbă castanie potrivită cu măiestrie, o expresie cam tristă, dar mândră. Toate astea trădau un om de nam ales, iar Ionas, vulpe bătrână ca mai toți hangii, nu se putea înșela. De altfel, când întrebă sub ce nume trebuie să-i treacă pe cei doi călători, îi se răspunse. „Francisc de Telec, nobil din Craiova și oșteanul lui Roșca. Craiova este una dintre principalele așezări din România, care se învecinează cu provinciile Transilvane, la sud de lanțul Carpaților. Francisc de Telec era așadar de origine română, ceea ce Ionas ghicise din prima ochire. În ceea ce-l privește pe Roșca, bărbat la vreo 40 de ani, înalt, robust, mustăți stufoase, păr, descaperia, aspru, Tuns scurt, arăta ca un adevărat soldat. Purta chiar ranița de soldat, potrivită pe umeri cu niște curele și ducea în mână o valiză destul de ușoară. Acesta era tot bagajul tânărului care călătorea ca un excursionist cel mai adesea pe jos. Se vedea după ținuta sa, mantaua făcută sul și purtată în bandulieră, trecută de-a peste piept, căciula de munte care îi acoperea ceafa și urechile, bluzonul de pânză groasă strâns la mijloc cu un centiron de care a târnat teaca de piele a cuțitului valah și ghetre petrecute strâns peste pantofii mari cu talba groasă. Cei doi călători nu erau alții decât cei ieșiți în calea ciobanului fric cu 20 de zile mai înainte, pe drumul dintre cătoare, atunci când se îndreptau spre retezat. După ce să răținutul până la Mureș și urcaseră pe munte, veniseră să se odihnească puțin în satul vârst, după care aveau să pornească din nou în sus, pe vala celor două jiuri. Ai să ne dai o dăi? Două, trei, patru, câte poftiți?" răspunse bucuros nevoie mare Ionas. Două sunt de ajuns," spuse Roșca. Trebuie numai să fie una lângă alta. Acestea vă sunt pe plac?" Urmă Ionas, deschizând două uși de la capătul sălicelei mari. Foarte bine, răspunse Francisc de Telec. După cum se vede, Ionas nu avea de ce să se teamă de noi să-i oaspeți. Nu erau nici de cum făpturi supranaturale, duhuri cu înfățișare omenească. Nu, nobilul de față se arăta a fi unul dintre acei obraji subțiri pe care un hangiu se simte întotdeauna onorat să le găzduiască. Iată o împrejurare fericită, care va face ca la regele Matei să fie din nou căutat. La ce depărtare ne aflăm de Cluj? Vru să știe tânărul. La cam 50 de mile, mergând prin drumul care trece prin Petroșan și Alba Iulia, răspunse Ionas. E o călătorie obositoare? Foarte obositoare pentru cei care se duc pe jos. Și, dacă mi este îngăduit să o spun, păreți să aveți nevoie de câteva zile de odihnă. Putem să cinăm? întrebă Francisc de Telec, tăind din scurt sfatul Hanjiului. Atât de ceas răbdare și voi avea onoarea să vă ofer, conte, o masă așa cum se cuvine. Pâine, vin, ouă, friptură rece ne vor fi de ajuns în seara asta. Vi le aduc, cât mai repede cu putință, într-o clipă." Și Ionas se pregătea să pornească spre bucătărie, când fu oprit de o întrebare. Nu prea pare să fie lumea la Han?" spuse tânărul. Într-adevăr, și în clipa asta nu e nimeni. Nu e ora la care cei din sat vin să bea o dușcă fumându-și pipa?" Bora, asta a trecut, fiindcă aici oamenii se culcă odată cu găinile. În ruptul capului n-ar fi vrut să mărturisească de ce la Han nu se găsea nici măcar un singur mușteriu. Satul vostru nu numără patru-cinci sute de locuitori? Cam așa. Totuși, coborând pe ulița mare, n-am întâlnit nici țipenie. Asta pentru că e sâmbătă și în ajun de duminică... Din fericire pentru Ionas, contele nu stărui, fiindcă hangiul nu ar fi știut pe unde să mai scoată cămașa, în acest caz. Nu s-ar fi lăsat convins pentru nimic în lume să dezvăluie cum stăteau lucrurile. Străinii ar fi aflat prea de timpuriu și cine știe ce dacă nu s-ar fi grăbit să dea bir cu fugiții dintr-un sat cu o reputație pe bună dreptate dubioasă. Nu mai să reînceapă să trâncănească, în timp ce oaspeții vor sta la masă, se gândea Ionas, pregătindu-se să-i așeze în mijlocul încăperii. Câteva clipe mai târziu, cina frugală pe care o comandase tânărul era așezată așa cum se cuvenea pe o față de masă strălucitor de alb. Tânărul se așeză, iar roșca luă loc în fața lui, așa cum obișnuiau în timpul călătoriilor. Mâncară amândoi cu mare poftă, după care, de îndată ce îi spreviră, se retraseră fiecare în odaia lui. Cum tânărul Conte și Roșca nu schimbaseră nici zece vorbe în timpul mesei, Ionas nu reușise cu niciun chip să se bage în vorbă, spre marea lui dezamăgire. De altfel, Francisc de Telec părea să nu fie prea vorbăreț. Cât îl privește pe Roșca, după ce îl studie, Angiul pricepu că nu va putea scoate nimic de la acesta în legătură cu familia stăpânului său. Ionas trebuise așadar să se resemneze în încercarea de a leura noapte bună oaspeților săi, dar înainte de a urca din nou în mansarda lui, aruncă o privire cercetătoare prin sala mare, ciulind neliniștit urechile la cel mai slab zgomot de afară sau dinăuntru și repetându-și, mai să nu-i trezească de voce din somn. Noaptea însă se scurse în liniște. A doua zi, din zori, vestea că la han trăseseră doi călători se răspândi cu iuța la fulgerului și numeroși locuitori dădură buzna în fața hanului. Istoviți de excursia din ajun, Francisc de Telec și Roșca dormeau duși. Nu era deloc de așteptat să aibă de gând să se trezească înainte de opt. De aici și marea nerăbdare a mulțimii de curioși care totuși n-ar fi avut curaj să intre în sala cea mare înainte ca cei doi călători să-și părăsească odăile. Se-i viră în sfârșit amândoi când bătu de ora 8. Nu pățiseră nimic, puteau fi zăriți blând de colo colo prin han, apoi se așezară pentru micul dejun. Toate acestea aveau darul să-i liniștească pe cei de afară. De-al Ionas, în picioare, în dreptul ușii, surdea înbietor, îndemnându-și vechii lui să-și recapete încrederea în el. Întrucât călătorul care-i făcuse cinstea de-a trece pragul Hanului era un nobil de viță veche, un nobil din România, dați în voie, din cele mai vechi familii de acolo, de ce oare te-ai mai fi putut teme într-o atât de distinsă companie, ca să nu mai lungim vorba, în cele din urmă, socotind că era de datoria lui să dea exemplu, jupânul colț își luă inima în dinți și se încumetă să facă act de prezență. Bireul intră în han pe la nouă, cam șovăielnic. Aproape numai decât, furmat fu de dascălul Homrod, de trei-patru obișnuiți dai casei și de cebanul fric. În ceea ce-l privește pe doctorul Patac, fusese cu neputință să-l înduplece să-i însoțească. Să mai pun piciorul la Ionas?" răspunsese. Pentru nimic în lume!" Chiar de mi-ar plăti 10 florin în vizita! Se cuvine aici să facem o remarcă, nu fără oarecare însemnătate. Dacă jupânul colț se învoise să se întoarcă la regele Matei, nu o făcuse doar cu unicul scop de a-și satisface curiozitatea, nici din dorința de a se apropia de contele francisc de Telec. Nu! Interesul cântărean de ajuns de mult În hotărârea luată Într-adevăr, în calitatea sa de călător Tânărul era obligat să plătească O taxă de trecere, atât pentru oșteanul lui Cât și pentru el Ori lucrul acesta nu se poate uita Taxele se duceau direct În buzunarele primului judecător din vârst Bireul veni, deci, să-și ceară Într-un mod cât se poate de cuvincios Dreptul, iar Francisc de Telec, Deși, un pic surprins de cerere Se grăbi să o satisfacă Îl pofti chiar iar pe jupânul colț și pe dascăl să ia loc, pentru o clipă la masa lui. Aceștia acceptară, neputând refuza o invitație formulată în termeni atât de politicoși. Ionas se grăbi să aducă felurite licori, cele mai de soi din pivnița sa, câțiva oameni din vârst comandară atunci un rând pentru toată lumea. Pe socoteala lor. Existau așadar motive să crezi că vechea clientelă, o clipă risipită, nu va întârzia să ia din nou drumul spre la regele Matei. După ce achită taxa pentru călătorie, Francisc de Telec dori să știe dacă aducea vreun folos. Nu chiar pe cât am vrea, răspunse juponul Colț. Oare străinii călătoresc rar prin partea asta a Transilvaniei? Rar, într-adevăr, replică bireul. Și totuși, ținutul merită vizitat. Sunt de aceeași părere, răspunse tânărul. Ceea ce am văzut mi s-a părut demn de toată atenția călătorilor. Din vârful retezat am admirat cu răsuflarea tăiată văilejiului, târgurile pe care le descoper spre est și depresiunea ca o jumătate de cerc care închide în spate lanțul carpaților. E tare frumos, în cuvință și, pentru a vă întregi excursia, vă îndemnăm să urcați pe parâng?" Mă tem că n-avem vreme," răspunse Francisc de telec. O zi ar fi de ajuns, fără îndoială, dar mă duc la Alba Iulia și vreau să plec mâine dimineață." Cum? Domnul are de gând să ne părăsească atât de repede?" Se îngrijoră Ionas cu aerul cel mai nevinovat din lume. Nu ar fi fost deloc supărat să-i vadă pe cei doi oaspeți ai săi, prelungindu-și șederea la regele Matei. Trebuie!" Răspunse tânărul. De altfel, la ce mi-ar sluji să mai stau la vârstă. Credeți-mă, un vizitator are de ce să zăbovească în satul nostru, îi atras atenția, jupânul colț. Totuși, prea puțin vizitat, replică tânărul. Și asta pe semne pentru că împrejurimile lui nu oferă nimic deosebit? Într-adevăr, nimic deosebit, spuse bireul, cu gândul la cetate. Nu, nimic deosebit, repetă dascălul, cu mintea tot acolo. Hmm, hmm, exclamă ciobanul fric, căruia exclamația îi scăpase fără voia lui. Ce priviri îi aruncară jupânul colț și ceilalți? Mai cu seamă hangiul. Ce la pucase să dezvăluie secretele ținutului unui străin? Să-i mărturisești ceea ce se petrece pe podișul Orgal? Să-i atenția asupra castelului din Carpați? Toate acestea nu însemna oare că ții cu tot din adinsul să-l sperii, făcându-l să-și dorească să plece cât mai degrabă din sat? Și pe viitor, ce călători ar mai fi fost ispitiți să pătrundă în Transilvania prin trecătoarea vulcan? Într-adevăr, oierul era la fel de isteț ca ultima dintre oile lui. Dar taci Ține-ți gura! Îi spuse, cu jumătate de glas, jubânul colț. Dar curiozitatea tânărului fusese stârnită, așa că îi se adresă direct lui Fric, întrebându-l ce vroiau să însemne acele mormăituri ale lui. Ciobanul nu era deloc omul care să dea înapoi. Și, la urma urmei, Poate că se gândea că Francisc de Telec le-ar putea da un sfat bun, care să-i fie de folos satului. Am spus, hum, hum, domnule, și nu-mi au vorba îndărât, să fie prin împrejurimile verstului vreo minunăție vrednică de a fi vizitată? Nu se lăsă tânărul. Vreo minunăție, îl îngână jupânul colț. Nu, nu! strigară cei de față. Și se îngrozeau deja la gândul că o a doua încercare de a pătrunde în cetate va abate fără doar și poate noi nenorociri asupra satului. Nu fără oarecare surprindere, Francisc de Telec îi cu privirea pe toți oamenii aceștia de treabă ale căror figuri trădau, închipuri felurite, spaima, dar într-un mod evident. Ce s-a întâmplat? întrebă el. Ce s-a întâmplat stăpâne? zise roșca. Ei bine, se pare că la mijloc este castelul din Carpați. Castelul din Carpați? Da, acesta este numele pe care tocmai mi l-a șoptit la ureche ciobanul. Și spunând acestea, roșca are despre fric care scutura din cap. Cam ferindu-se de privirea biroului, În zidul care înconjura viața particulară a superstițioasei localități, se făcuse de acum o spărtură, iar prin trânsa urma să treacă întreaga ei istorie. Jupânul Colț, care în cele din urmă luase și el aceeași hotărâre ca și ciobanul, ținut cu tot din adinsul să-i înfățișeze chiar el tânărului cum stăteau lucrurile, așa că-i povesti de-a fi apăr tot ceea ce era știut despre castelul din Carpați. E de la sine înțeles că Francisc de Telec nu putu să-și ascundă mirarea pe care i-o provocă această istorisire și nici sentimentele pe care i le sugeră. Deși nu foarte instruit în ceea ce privește cele care țin de domeniul științei, ca toți tinerii de rangul lui, care trăiau rupți de lume în castelele lor de pe moșile valahe, era totuși un om cu picioarele pe pământ. Așa că nu prea credea în năluci și făcea haz de astfel de legende cu mare plăcere. O cetățuie bânduită de duhuri, lucrul acesta nu putea decât să-i stârnească neîncrederea. În După părerea lui, în povestea pe care tocmai o depanase, juponul Colț, nu exista nimic miraculos. Era vorba doar despre câteva fapte mai mult sau mai puțin dovedite, cărora cei din vârst le atribuiau o origine supranaturală. Fumul de deasupra donjonului, clopotul sunând să-ți spargă urechile, toate acestea puteau avea o explicație cât se poate de simplă. Cât privește fulgerările și vuietele care răbufniseră din incintă, acestea erau doar rodul unei halucinații. Francisc de Telec nu se sfii deloc să spună, spre marea indignare a auditorului său. Dar îi atras atenția jupânul colț. Ar mai fi ceva. Ce anume? Este cu neputința să pătrunzi în castel." Chiar așa? Acum câteva zile, pădurarul nostru și doctorul nostru au vrut să treacă dincolo de ziduri, pentru binele satului, și erau cât pe acei să plătească cu viața încercarea lor." Ce au pățit?" întrebă tânărul cu destulă ironie în glas. Jupânul colț înșiră pe larg câte pătimise Nicudeac și doctorul Patac. Așadar... Spuse tânărul, dacă înțeleg bine, atunci când doctorul a încercat să iasă din șanț, picioarele îi erau atât de zdravă înprinse de pământ că n-a mai putut face niciun pas înainte? Nici înainte, nici înapoi Adaugă, dascălul Homrod Așa a crezut el, doctorul vostru Că-i călca frica pe urme, ținându-i călcătura Jupânul colț nu se lăsă Așa să fie, dar cum să-ți explici În fricoșătoarea zguduitură pe care a simțit-o Nicu Deac În momentul în care s-a prins de lanțul punții s fi lovit rău Atât de rău, urmă răul, Cât din ziua aceea zace la pat Sper că nu se află în pericol de moarte Se grăbi să întrebe, oaspetele Nu, din fericire Adevărul e că aceasta era o dovadă materială, o dovadă de netăgăduit, iar jupânul Colț aștepta cu nerăbdare explicația pe care avea să-i dea Francisc de Telec. Iată ce răspuns dădu acesta cât se poate de explicit. În tot ceea ce tocmai am auzit aici, nu există nimic, repet, care să nu fie cât se poate de simplu. Ceea ce este un lucru clar pentru mine este că în clipa de față, castelul din Carpați este ocupat. De cine... Nu știu. În tot cazul, nici pomenală de duhuri e vorba despre niște oameni care au tot interesul să se ascundă. De vreme ce s-au refugiat acolo, e vorba fără nicio îndoială despre... Niște răufăcători? Nu se putu opri să nu strige jupânul colț? Așa cred. Și cum nu vor cu niciun chip să fie dibuiți, au ținut să ne facă să credem că cetatea e bântuită de făpturi supranaturale. Cum așa? Interveni dascălul Homrod. Sunt de părere că ținutul acesta este foarte superstițios, că oaspeții castelului știu aceasta și că au vrut să preîntâmpine în felul acesta orice vizite supărătoare. Era de crezut că așa stăteau lucrurile. Dar nu ne vom mira dacă nimeni din vârstă nu va voi să admită această explicație. Tânărul își dăduse seama că nu izbuti să se convingă în niciun fel un auditoriu care nu voia să se lase convins, așa că se mulțumi să adauge De vreme ce nu vreți să-mi dați dreptate, continuați să credeți tot ce vi se năzare despre castelul din Carpați. Credem ceea ce am văzut cu ochii noștri! Răspunse înțepat jupânul colț Și ceea ce este, întări dascălul Fie și într-adevăr regret că nu dispun de 24 de ore Fiindcă ne-am fi dus roșca și cu mine să-i facem o vizită faimoasei cetăți Și vă asigur că am fi aflat curând despre ce este vorba O vizită la castel, strigă jupânul colț Fără nicio șovăială și nici diavolul însuși nu ne-ar fi putut opri să pătrundem în incintă Auzindu-pe Francisc de Telec, exprimându-se în termeni atât de categorici, atât de zeflemitori, chiar, fură cuprinși cu toții de o spaimă de o cu totul altă natură. Arătându-se atât de lipsiți de bună cuvință față de duhuri, nu vor abate oare o nouă urgie asupra satului, nu auzeau oare duhurile, fiecare cuvințel rostit în hanul la regele matei, nu avea să răsune glasul și o a doua oară? Și, în legătură cu asta, jupânul colț îi aduse la cunoștință tânărului împrejurările în care pădurarul fusese amenințat în mod direct, cu o pedapsă cumplită, dacă va avea îndrăzneala de a încerca să descopere secretele cetățuii. Francisc de Telec se mulțumise să dea din numeri, apoi se ridică spunând că niciodată nu putu să fi auzită o voce din sala aceasta, așa cum se pretindea. Toate acestea existau, afirmă el, doar în imaginația mușteriilor, un pic prea credul și un pic prea amator de șnaps, de la regele Matei. Auzind acestea, va se îndreptară spre ușă, Prea puțin dornici să mai rămână multă vreme într-o încăpere în care acest tânăr sceptic îndrăznea să susțină asemenea lucruri. Francisc de telec, îi reținu cu un gest. Hotărât lucru domnilor, constat că satul verst e cu inima cât un purice și nu fără motiv, domnule, replică șupânul colț. Ei bine, o să vă arăt calea de a isprăvi cu faptele de ochiate care, după cum ziceți, se petrec la castelul din Carpați. Poi mâine voi fi la Alba Iulia și, dacă doriți, voi preveni autoritățile de acolo. Vă vor trimite o brigadă de jandarmi sau de agenți de poliție și vă garantez că vitejii ăștia vor ști cum să pătrundă în Fie pentru a-i alunga pe farsorii care își bat joc de credulitatea voastră, fie pentru a-i aresta pe răufăcătorii care pun la cale poate, cine știe ce lovitură. Nimic mai nimerit decât această propunere și, totuși, ea nu fu pe gustul notabilităților din vârst. Dacă ar fi fost să le dai crezare, nici jandarmi. Nici poliția, nici armata, ea însăși, n-ar fi putut să le vină de hack acestor făpturi neomenești, dispunând ca să se apere de procedee supranaturale. Dar, mi se pare, relua atunci tânărul, că încă nu mi-ați spus cui îi aparținea castelul din Carpați. Un evec familiei de pe aceste locuri. Familia baronilor de Gorj, răspunse Jupânul Colți. Neamul Gorj? strigă Francisc de Telec. El însuși. Familia din care făcea parte baronul Radu? Da. Și știți ce s-a întâmplat cu el? Nu, au trecut mulți ani de când baronul de gorj nu s-a mai arătat la castel. Francisc de telec părise și fără să-și dea seama, repeta cu glas schimbat acest nume. Radu de gorj.